Доброго дня чи доброго вечора, в залежності від того, коли ви нас слухаєте. Ми повертаємося до вас з новим випуском подкасту. З вами будуть ті ж самі чарівні ведучі: Вальтер Вольфсбергер, Янчис Подгорена, Олег Репецький. і наш вельми шановний гість Олександр Тріфан. Агой! Як ви вже здогадалися, сьогодні в нас в гостях шанувальник фільму «П'ятий елемент», в головній ролі якого знімався Брус Вілліс. Хто бачив цей фільм, гадає, зрозуміє мене, що я мав на увазі, а хто не бачив, тому я допоможу. І він хоче щось вам сказати. Сказати 50 мільйонам слухачів. Заряди красунчику. А, а... Привіт. Приголомшливо! На порядку денному сьогоднішньому у нас багато цікавих тем, сподіваюся, ми встигнемо все обговорити. Але спочатку, думаю, потрібно трішки розповісти про нашого гостя. Про цю багатогранну, цікаву і, скажімо так, насичену людину. Адже Олександр – це людина з купою інтересів та хобі. Можемо сказати, що він затятий страйкболіст, дизайнер інтерфейсів, а також навіть композитор. Як і минулого разу, ми почнемо з допиту нашого гостя. Він уже прив'язаний до стільчика, настольна лампа світить йому в його обличчя, інструменти на столі, отож ми починаємо. Допит. Які ваші доказательства? Кокаїном. Почнемо з страйкболу. Можеш ознайомити нас з цим терміном? Спробую. Загалом, назва «Страйкбол» поширена тільки на теренах колишнього СНГ, а в світі цю гру називають «Airsoft». Пізніше поясню, чому. «Страйкбол» – це командна військово-спортивна гра, в яку можуть грати від двох команд і більше. Розмір команд загалом не має значення. Основне спорядження, яке використовується для гри – це так звана м'яка пневматика Якщо пам'ятаєте, в середині 90-х були розповсюджені такі дитячі пістолети, які стріляли рожевими, здається, пластиковими кульками. Це приблизно те саме, тільки для дорослих дядьок і коштує дуже багатсько порівняно. Для стрільби використовує кульки діаметром 6 мм. Якщо влучить, буде боляче, ну, залежно від дистанції. Поки що це все звучить дуже-дуже страшно. Скажи, наскільки безпечний цей вид спорту і... Чи можуть в нього гратися діти, і чи є якісь обмеження вікові, і, можливо, якісь специфічні правила? Насправді, все не так страшно, як звучить. Загалом, грати в цю гру можуть всі, хто досягли віку 18 років, і не мають ніяких проблем з психікою, чи якихось інших вад, які будуть заважати грати. Ну, крім того, до гри не допускаються особи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Обов'язковою вимогою на іграх є постійне використання захисту для очей. Тобто, захисна маска чи окуляри не знімаються на протязі всієї гри. От скажи, будь ласка, як давно ти вже займаєшся цим видом спорт і скільки обходиться приблизно одна гра, щоб ми зрозуміли недолугі чи варто нам піти десь по півпів, чи можливо, варто зберегти грошенята для чогось більш безпечного. Особисто я знайомий з страйкболом приблизно з 2000-х з сьомого, можливо, року, тоді я просто чув, читав в інтернеті, але сам не займався. Познайомився з грою, так сказати, на власному досвіді, здається, в 2010 році. З того часу граю більш-менш регулярно. Щодо ціни, грошей і так далі, насправді це доволі дороге хобі, але, якщо підходити до цього розумно, то можна вкластися в доволі скромну, по міркам страйкболу, суму. Скажімо, пневматика обійдеться в тисячу-тисячу-пятьсот гривень. Ну і спорядження залежності від ваших смаків може обійтись о, так само від тисячі до, ну, я думаю, верхньої межі не існує на даний момент. Та наскільки я чув, незважаючи на велику вхідну таку вартість у страйкбол, самі ігри і саме потім підтримка коштує недорого. Ну так, вхідний поріг доволі високий, а далі можна сказати, що витрати не такі значні. Це в основному матеріали, які витрачаються на кожній грі. Це кульки, деколи акумулятори, які потрібно замінити чи якісь деталі для пневматики. Ну можна сказати, що в місяць будете витрачати... Не більше 200 гривень, я думаю, і при активній грі, це щосуботи чи щонеділі виходити пограти, постріляти активно на природу. Е, мушу визнати, що я залегом, як люди, які вибрали пейнтбол, а не страйкбол. Іноді білою заздрістю ставимось до вас, адже наші витратні матеріали значно дорожчі. Окей, а я чув про те, що в Ужгороді є якась організація, страйкбольна є команда, яка дотримується певних статутів. Чи це правда, ти береш ні участь? Так, це правда, в Ужгороді є команда, яка займається моделюванням одного з підрозділів Збройних Сил Німеччини. Це гірські єгері. Команда так і називається, Гібіркс Ягер батальйон 233. Це ну, якби, назва підрозділу насправді. Також в Ужгороді присутнє представництво Федерації страйкболу України. Це організація, яка займається регулюванням всіх правил і всього, що стосується змагань чи великих ігор по всій території України. От. І так, звісно, у команди є статут, як і у більшості команд на території України, всі намагаються притримуватись оцих правил федерації, тому що в противному випадку такі команди не будуть допущені до великих ігор загальноукраїнських. І ну, це насправді найцікавіша частина страйкболу, тому я думаю, є зміст дотримуватися цих правил просто-напросто. Наскільки я зрозумів з твоєї розмови, що сама гра страйкбольна, вона може включати в себе як декілька солдатів, скажімо так, і перетворитися на таку свою рідну величезну війну, баталію. Скажи, будь ласка, як часто ігри відбуваються, як туди потрапити, якщо це можливо якомусь рядовому гравцю, і поділися своїми враженнями загалом. Так, ігри відбуваються доволі регулярно, з початку страйкбольного сезону, з березня місяця і десь до жовтня місяця ігри відбуваються ну, щомісяця по різним областям України, в різних регіонах. Найбільші ігри – це відкриття і закриття сезону, відповідно, і також великі сюжетні ігри, які відбуваються, ну, можливо, 2-3 рази в рік, в основному влітку. До таких ігор можна віднести гру, яка називається «Афганістан» і відбувається на полігоні поблизу Судака, а також гра, яка називається «Ірак-104» по Фаренгейту, яка відбувається в Херсонській області. А спонсор нашого подкасту – «Угільські єгері». Ві вчорі ховайтеся! Отже, ти називав ігри великими, а можеш сказати наближено, от скільки людей бере участь от з, з лівої сторони, з правої, один, ну, біжать один на одного, напевно, скільки взагалі людей бере участь? Два <плес> Якщо говорити про великі ігри, то це може бути до 500 чоловік, як було на цьогорічному відкритті сезону а якщо говорити про звичайні такі ігри, які відбуваються що неділі, що суботи, то це може бути від 10 до 30, 50, можливо, чоловік. Ну, залежно від регіону, де різна кількість людей просто може дозволити собі зібратися пограти. Отже, можу тобі задати таке питання, яке часто піднімається серед моїх друзів, які шукають активного відпочинку? Пейнтбол, страйкбол, стрибки з парашутом і так далі. Є дуже багато різних видів такого відпочинку. От скажи мені, будь ласка, кому саме підійде страйкбол в першу чергу? Ну, пейнтбол і страйкбол – це одвічний холівор, такий, не можна сказати, що щось краще, щось гірше, ну, але дійсно різні ігри підходять різним типам людей. Ну, якщо вам подобаються такі фільми, як «Врятувати рядового Райана» чи «Падіння чорного яструба», то «Страйкбол» це однозначно для вас. Тому що «Страйкбол» це не стільки біганина з пневматикою і стрільба одне в одного, скільки ще такі складові, як реконструкція і колекціонування предметів спорядження військового. От. Адже в «Страйкболі» присутній оцей от дух військової романтики окопної, який можна побачити в якихось фільмах про Другу світову чи про В'єтнам. Іншими словами, якщо вам подобається повалятися в грізуці, вдягнутися у красиву військову форму і постріляти кульками маленькими пластмасовими своїх друзів з криками FREEDOM то страйкбол це саме для вас Ну тут ти трохи помиляєшся, тому що більшу частину гри доведеться просто повзати десь в кущах Деколи не, не, не бачачи навіть противників і, можливо, вистріливши кілька разів за всю гру. Але, тим не менше, це весело, цікаво і є своя атмосфера. Гадаю, на завершення цієї теми людям буде цікаво дізнатися, чи, можливо, простим гравцям, які ще ніколи не займалися цим видом спорту, зіграти десь в Ужгороді страйкбол і, можливо, до кого звертатися, підкажи. З цим ніяких проблем немає, можна звернутися до будь-кого з нашої команди, посилання на наш форум буде в описі цього подкасту. Частіше за все ми граємо щонеділі на полігоні в Горянах, це в 10-15 хвилинах від Ужгорода, тому заходьте на форум, пишіть, дзвоніть, там вказані номери телефонів. І, ну, ми вас чекаємо. А для того, щоб приєднатися, що мені треба з собою мати? Для першого разу достатньо просто якогось одягу, який вам не шкода, і ви можете в ньому повалятися в багнюці. А пневматика чи якесь якісь, якісь базове спорядження, ну, загалом ми можемо поділитись для першого разу з вами, з цим проблем ніяких немає. Отже, спасибі тобі, Олександр, за такий коротенький, але приємний екскурс у світ страйкболу, і, як ти кажеш, правильно його назвати, айрсофту. А зараз, згадаю, час перерватися на хорошу музику. Certified Hold on Time Отже, ми закінчили наш допит. Олександр вже відв'язано, він вже готовий з нами спілкуватися у більш неформальній атмосфері. І наразі ми би хотіли перейти до другої, більш загальної теми. Як ми вже казали раніше, Олександр не тільки влучно стріляє в снематичної зброї, він ще й займається дизайном. Поділися з нами, чому ти вибрав цю важку долю. Тому що до того, як я почав займатися дизайном, все було ще важче, насправді. Mm. От. Я вчився в ЗАГДУ. Після закінчення, чесно кажучи, я не знав, чим мені займатися. Я працював і митним брокером, і продавцем комп'ютерної техніки, і дизайнером навіть в офісі. Потім спробував верстати сайти, а це, якби, пов'язані між собою частково речі, і поступово-поступово поступово перейшов до дизайну, веб-дизайну, а трошки пізніше заглибився саме в дизайн -інтерфейсів. Ну, з того часу. От працюю. Отже, коли ви заходите на якийсь незрозумілий сайт, де немає навігації і дуже незручно з ним працювати, знайте, це вина поганого дизайнера інтерфейс. Перше, що спадає на думку, чи є у нас в краї місце, куди можна піти вчитися на дизайн реально? Якщо питання стосується дизайну інтерфейсів, то я навіть не знаю, що порекомендувати. Насправді є резон піти вчитися на спеціальність, пов'язану з дизайном в будь-який з наших навчальних закладів, які спеціалізуються на мистецтві і так далі. Тому що там ви отримаєте хоча б базові якісь поняття про те, що таке композиція і там, перспектива і так, далі, і так далі. Це все ну, безперечно потрібно для того, щоб займатися дизайном будь-чого. Воу-воу-воу, Юначі, ти так розігнав коней, а скажи нам, будь ласка, що таке дизайн інтерфейсів, тому що, можливо, серед слухачів і серед нас, ведучих, є такі, які не дуже розуміються на цій справі Коротенько, опиши, що це вимагає від конкретного працівника і чим це допомагає користувачам у майбутньому Дизайнери інтерфейсів працюють над тим, щоб зробити сайти, сервіси, програми і так далі, і так далі зручними для вас. Тобто, насправді, якщо робота дизайнера інтерфейсів зроблена добре, то ви її не маєте бачити. Настільки зручно вам буде працювати з програмою чи сайтом. Ну, грубо кажучи, це не тільки зовнішній вигляд з сайту, чи що б це не було, скільки засоби, які дозволяють зручно з ним працювати. Непомітно, зручно, легко. Отже, уяви, що я досить непогано малював у школі і закінчив, можливо, якусь художку. А що мені робити далі? На щастя, тепер інтернет якби, знімає багато всяких обмежень, і є торренти, і так далі, і так далі. Заходимо в інтернет, качаємо книги, туторіали, чи будь-які уроки, хоч заходимо на ютубі, дивимося, безплатні уроки, їх море. І вчимось, вчимось, вчимось. Тобто, фактично, ця спеціальність вимагає самостійного вивчення великої кількості матеріалів? Ну на жаль, у в наших умовах, тому що я не знаю, чи є в якихось вищих навчальних закладах на Україні факультети, які дозволяють опанувати цю спеціальність. Я так розумію, що дизайном ти займаєшся вже не перший рік. От скажи, будь ласка, наскільки складно знайти цю роботу, і скільки в тебе зайняло часу знайти першу достойну високооплачувану або достатньо оплачувану роботу. Так, дизайном займався вже доволі давно, причому робив як дизайн для поліграфії, для вебсайтів, малював концептарт і так далі, і так далі. І дійшов до певного рівня, на якому я зараз знаходжуся, можна сказати, не так вже й давно. Перша робота, яка була справді достойною, ну можливо, півтора року тому. Ну, фактично тоді я почав робити, справді, якісь достойні сайти, які можна побачити в інтернеті і не соромитися їх, так сказати. Я думаю, що Олександр потім поділиться з нами посиланням, ми їх залюбки виставимо в описі до цього прекрасного подкасту. У мене є до тебе таке хитре питання. Чи не вважаєш ти, що на ринку дизайнерів зараз відбувається те ж саме, що раніше відбувалось на ринку фотографів? Кожен, хто купив собі фотоапарат, стає великим фотографом. Кожен, хто працювати трошки в HTML і верстати сайт, стає великим дизайнером. Ну, проблема безперечно існує, варто подивитися хоча б на конкуренцію в інтернеті, а зараз дуже багато дійсно дизайнерів, багато хороших, прекрасних дизайнерів у різних галузях. Безперечно, для того, щоб о, успішно конкурувати на цьому ринку, треба мати певний рівень. І тут недостатньо просто вивчити HTML чи CSS, чи навчитися користуватися фотошопом. Тут дійсно треба просто показувати якийсь реальний продукт, на який будуть дивитися люди і казати: "Так, це класно. Судячи твоїх слів, щоб стати хорошим дизайнером, це в більшості випадків потрібно сконцентруватися саме на собі, займатися своєрідним самонавчанням. Але зрештою ти, от, як вже досвідчений дизайнер, можеш дати декілька порад для початківців, порад для тих, хто тільки хоче цим занятися. Можливо, куди спрямуватися варто, на що дивитися, на що звернути увагу і яких помилок не робити. Ну, ти якраз от зараз сказав про концентрування на собі. Ну, це не зовсім правильно, тому що треба дивитися на інших. Поки ти не вмієш робити нормально, треба дивитися на інших, на те, як роблять інші. Тому можна просто зайти на якісь сайти, де дизайнери викладають свої роботи і дивитися. Є прекрасні підбірки актуальних, тематичних, нових таких сайтів, тренді, які класно виглядають. І просто дивитися ці підбірки, дивитися, як люди роблять. І намагатися повторити, ну, але це... Це вихід тільки до певного моменту, тому що далі треба робити щось своє. Просто мати на увазі те, що роблять інші. Виходить щось як у музикантів, поки ти не можеш написати сам хорошу музику, принаймні грай чужу хорошу музику. Like the legend of the phoenix, our ends were beginnings, what keeps the planet spinning, falls from the beginning, ah, has no rhythm Your gift keeps on giving What is this I'm feeling? А зараз я би хотів звернутися до тебе. Так, до тебе, наш слухач. В Ужгороді я останнім часом досить активно помічаю таку проблему, що коли люди займаються оформленням якихось зовнішніх реклам, якихось буклетів, якихось меню, якихось вивісок, то там часто не є тої любові до деталей, яку би хотілося бачити в таких речах. Я би не хотів зараз переходити на особистості, але мушу вже це сказати, тому що нещодавно був у галереї «Ілько», і дуже мені сподобалися всі ті експонати, але, наприклад, таблички з підписами були оформлені от неграмотно. Слова були записані з помилками, після коми, наприклад, не були поставлені пробіли, і воно зразу кидається в очі. Я вважаю, що такий дизайн, це, це навіть початкова стадія дизайну. Це просто увага до деталей. Якщо ви маєте цю увагу плюс дизайн, можна добитися того, що людина ну, буде більш захоплена тим, що ти виставляєш. Отже, презентувати будь-яку свою продукцію, треба звертаючи увагу на ці речі. Я би хотів наголосити на тому, що в нашому краї зараз з цим досить дефіцит. Якщо мистецькі галереї мають з цим проблеми, то це напевно актуально. Як кажуть, диявол криється в деталях, я сподіваюся, зараз не нагряне інквізиція. Дійсно, так і є. Тобто, хороший дизайн він весь в деталях. Подивимося на той самий дизайн Gmail, Google пошти, допустимо. Там нічого немає, але там відразу помітна величезна любов до деталей. Тобто, кожен піксель кожна лінія і так далі і так далі все зроблено з величезною увагою до цих елементів тому так обов'язково треба звертати увагу на деталі на мілкі деталі на кожен піксель це основа основ як ви зрозуміли, сьогодні наша тематика загалом досить насичена іт технологіями і пов'язана безпосередньо з комп'ютерами, і мені, як людині трішки далеко від цієї штуки, досить важко конкурувати в термінології з присутніми, адже мій колега в житті займається схожими трішки речами. От, можливо, він щось хотів би Сказати, додати до слів Олександра, можливо, в нього є якісь поради. Хоча б не назвав себе дизайнером взагалі, але мені доводиться періодично оформляти документи певні і також версати текст або навіть виготовляти дипломи, грамоти і так далі, бо це пов'язано з родом діяльності. І що я можу порекомендувати, це перевіряти за собою, коли ви працюєте, і досить непогано показувати свою роботу іншій сторонній людині, яка може більш тверезо на неї подивитися і дати їй оцінку. Особисто я вважаю, що про хороший дизайн судити мають не тільки дизайнери, а й користувачі. Якщо користувачу комфортно працювати, якщо користувачу подобається щось, то це є хорошим дизайном. Варто завжди працювати над собою, зростати як особистість, читати книги, які дозволять вам бути більш грамотними і так далі. Зрештою дизайну орієнтований не на самого дизайнера, а не користувача. Якщо йому комфортно, значить дизайнер зробив справді хорошу справу. Ну так і є, дизайн заради дизайну це нонсенс, дизайн це в першу чергу для користувачів. Ну і як Вальтер сказав, перед цим дійсно корисно показувати свою роботу стороннім людям. Але ну, не завжди є така можливість, особливо коли на проєкті ви підписуєте НДА, тобто документ про нерозголошення, то ви не можете просто показати цю роботу комусь зайвому. Але розповсюджена така практика, коли проєкт запускається незавершеним до кінця, тобто як там кажуть, версія 0.8, до прикладу, так? І вже по ходу роботи Збираються відгуки користувачів, і тоді вже проект якби доводиться до ідеального вигляду. Ще також хотів би додати, що сам по собі дизайн це така річ, у якій тренди та підходи змінюються постійно, тому щоб бути в ньому професіоналом, потрібно завжди слідкувати за останніми новинками. Можливо, варто зробити таку ремарочку, що якби ви не крутилися, якби ви не старалися. А в сфері дизайну, в принципі, як і будь-якій іншій сфері, все базується на помилках. Тобто неможливо прийти, сісти за комп'ютер і за дві години, збацяти якийсь прекрасний сайт, який сподобається будь-якому користувачу. В першу чергу, гадаю, потрібно орієнтуватися на аудиторію, яка буде працювати з цим сайтом, і що їй саме потрібно, коли вона заходить на сайт, на що її варто звернути увагу. А ще, наскільки я розумію, то дизайнер інтерфейсів – це не тільки та людина, яка малює зовнішній вигляд сайту, а та, яка працює більш над глибокими речима. Наприклад, відносно нещодавно я був досить на непоганій IT-конференції, де мова йшлася про те, в якій послідовності має загружатися інформація сайту. Наприклад, ви, напевно, часто стикалися з тим, що ви знаходите якусь цікаву статтю, цікаву новину, але переходячи на сайт, мусите чекати, поки завантажиться величезна картинка до того, як побачити ваш текст це, напевно, одна з основних складових хорошого дизайну, тобто розуміння того, що і як потрібно подавати. Насправді цьому присвячують величезні книжки, величезні статті і ну, цілі наукові роботи. Тобто дизайн це не стільки, як так завпокрасити гарно пікселі якісь, скільки розуміти, як це правильно робити. Дизайн інтерфейсів це, знову ж таки, не стільки робота в фотошопі, скільки ще і вивчення всяких таблиць, графіків і так далі, і так далі. Є о, таке поняття, як перегляду сторінки. Отже, що це означає? Коли користувач заходить на той чи інший сайт, він підсвідомо звертає свою увагу на якісь певні ділянки сторінки сайту, екрану. І е, дизайнери вивчають оці сценарії перегляду сторінки для того, щоб зрозуміти, ну, в якій частині сторінки, екрану розміщати інформацію першочергової необхідності або якоїсь пріоритетності. Сподіваюся, що озвучена в нашій дискусії інформація стане комусь в нагоді, новачки знайдуть, куди піти вчитися, виберуть собі хорошу літературу. А майбутні клієнти дизайнерів будуть до них лояльними, але вимагатимуть хорошого дизайну в першу чергу. Важливо ще тут доповнити, що замовники мають висувати якісь адекватні вимоги до того, що вони хочуть побачити в результаті. Чуєте, замовники, це вам говорить справжній хороший закарпатський легінь, а також дизайнер і страйкболіст Олександр Тріфан. легінь дизайнер. No, no. Незважаючи на те, що ми говорили в більшості про дизайн інтерфейсів, не варто забувати, що дизайн існує всюди. І на більш простому рівні, так як дизайн меню, чи дизайн свого закладу, на це також потрібно звертати увагу, тому що це те, що люди бачать, і це те, що їм повинно сподобатись. Адже якась банальна, проста, граматична помилка в меню, чи неправильно підібрані картини, які висять на стінах, можуть відлякати вашого потенційного відвідувача. Тому будьте уважни, ми до деталі, адже на деталях тримається весь світ. А зараз, за традицією, яку ми започаткували, ми перейдемо до рекомендацій просто хороших речей. поради. Поки в вашій пам'яті ще свіжа тема, про яку ми говорили, перейдемо до рекомендацій Олександра. В першу чергу хочу порекомендувати наступне. Олег тут говорив про те, що дизайн, дизайн є всюди, він нас оточує в речах, якими ми користуємось. Тому в першу чергу порекомендую фільм документальний, який буде в нагоді всім, хто хоче займатися дизайном, знову ж таки, будь-чого. Фільм називається «Objectified». І цей фільм пояснює, як дизайн впливає на ті речі, які нас оточують. Як ви знаходилися банальні речі, типу зубної щітки, чи гребінця для волосся, і так далі, і так далі. На жаль, фільм на англійській мові, тому буде доречним підтягнути свої знання англійської мови. І взагалі ще одна така порада, якщо збираєтеся займатися дизайном, серйозним дизайном, то доведеться, доведеться багато спілкуватися з англійською. Тому це також важлива порада, я думаю, не тільки для дизайнерів, а й для будь-кого, хто хоче займатися якимись серйозними, хорошими речами в майбутньому. Ну і, звичайно, книги, без цього нікуди. В першу чергу порекомендую книжечку Ітана Маркота, вона називається респонсів Web Design на російській мові вона називається «Азивчевий веб-дизайн». Вона буде корисна не тільки для верстальників, адже саме для них вона написана, але і для будь-якого веб-дизайнера, для того, щоб зрозуміти, як потрібно робити дизайн для сучасних адаптивних сайтів. Адже зараз індустрія розвивається саме в цьому напрямку. Все більше користувачів заходить на сайти з мобільних телефонів, планшетів і інших пристроїв. Тому обов'язково потрібно знати, як робити дизайн для таких сайтів. Також з цієї ж серії є прекрасна книжка, називається «Емоційний веб-дизайн». Загалом рекомендую всю цю серію. Видавництво «Ebook Apart». Там, що не книжка, то шедевр. Я рекомендую прочитати їх всіх. Ну і просто слідкувати за трендами, постійно серфити в інтернеті, дивитися класні нові сайти. Особливо звертайте увагу на сайти якихось серйозних, крутих брендів, які в першу чергу слідкують за трендами і за тим, як потрібно робити круті сайти. А я, як і минулого разу, підтримую наш куточок наукової фантастики і порекомендую книгу. Для всіх слухачів цікавою, як на мене, здасться книга Дюна Френка Герберта. Цю книгу заслужено вважаю шедевром наукової фантастики. Особисто від себе хочу додати те, що мене весь цикл захопив, і це одна, напевно, з найскладніших, як би це дивно не звучало, книг, які я читав. Френк Герберт явно писав, вкладаючи вагу, у кожне слово, і, як приклад, можу навести, що в книжці є багато таких абзацій, які настільки насичені інформацією, що їх доводиться перечитувати по декілька разів. Але від цього отримуєш задоволення. Від себе однозначно плюсую за Дюну, тому що це, ну, не те, щоб один з основних творів наукової фантастики, це, напевно, один з товпів, на якому тримається увесь жанр, фактично. Ну а підтримуючи рубрику бабусиних порад, хочу вам сказати наступне: якщо ви порізали пальчик, то мабуть варто прикласти пластер. Ну а якщо вдома не знайдеться пластера, то вийдіть на вулицю і візьміть подорожник. Та зрештою, якщо відкинути жарти в сторону, то від себе хотів би відрекомендувати просто неперевершений альбом відомого британського музиканта і виконавця, який також відомий під псевдонімом Поноба, або якщо каже Google Translate, Бенебе. Його новий альбом «The North Borders» складається з 13 пісень І без банальностей скажу, що кожна з них заслуговує окремої вдячності Кожна з них відчувається, кожна з них захоплює і обіцяє, що сумувати вам не доведеться Босинні поради А ось і підходять до кінця наші сьогоднішні теревені Я би хотів подякувати вам, наш слухач І побажати у будь-якій професії, яку ви не вибрали професійно реалізуватися Але не забувати при цьому періодично виходити на вулицю і займатися активним спортом Сьогодні з вами був гість Олександр Тріфон, ведучий Вальтер Волфсбергер, Йончі із Подгорена. Дякую, що були з нами, але не вимикайтеся, бо попереду ще хороша і якісна музика. Музика skips a beat skips